Hej Camilla! Tjava! Gud vad vi har pratat länge om att du ska vara med ja. på den här podden. Och äntligen här! Plötsligt händer det. <laughs> <laughs> och det är alltid som alltid med Jenny och vänner, eh, bokningarna så, så pratar man om det i flera månader. Och sen helt plötsligt är det så här, ah, hjälp kan du imorgon? <laughs> <laughs> och det kunde du göra. skönt. Ja, som tur är så här när jag går promos en mapp på min dator. Fett. Camilla Almqvist-Terran. Kamil teran. Teran, teran. Mm. Förlåt, det är min uh, småländska som. Aha, nej, fack, nej. Fack <laughs> Bara, nej, nej, upp alla namn. Bara om man har för Nej, nej, nej. Jag har 25 års erfarenhet av att säga. Ah, ja, Terran. Förlåt. <laughs> uh, du har fått nytt jobb precis. Ja, jag har haft nytt jobb sedan förra veckan. Jättekul. Jag är på Underbron som marknads- och artistansvarig. Wow. Mm. Vilket uh, toppjobb tänker jag. Ja, det är skitkul. Jag är jätte, jätteglad och det har varit så här. Jättenice. Jag har frilansat i typ ett halvår och det är typ, alltså verkligen inom citationstecken frilansat. Uh, okay. Och jag har spelat väldigt mycket skiver liksom, uh, och liksom försörjt mig på det i huvudsak. Mm. Så det är jättenajs. Jag har ganska mycket på just under Ja, ganska mycket på det. <laughs> Men det är jättekul. Liksom skönt med att typ, lite office hours också och så få en. Um, normal dygnsrytm. Ja, hur funkar det? Jobbar man både kontorstid och sen även hela helgena på nätterna? Mm, alltså, jag gör det på helt så att jag kommer jobba men jobbar kontorstid i veckorna och sen så typ är jag upp någon dag. Mm. När det är så stora bokningar så jag, kommer jag vara lite artistvärd åt dem och typ käka middag med dem tidigare och typ, typ se till att de har det soft och hjälper dem med soundcheck och sånt. Det här låter ju så nice. Har ja. du hunnit få in några sjuka uh, Riders sen? inte än, men jag väntar mm. jag väntar <laughs> ja men nej än så länge jag ögnar igenom uh, Tech Rider för Legobelt som kör i helgen uh -huh. alltså bara massa gibberish med <laughs> några massa siffror olika sjuka syntaxer som hon har aha okej okej inte så här exotisk frukt och uh, ett extra lågt stoffbord. Ja, <laughs> Nej. Det var också konstigt det var det konstiga att Jag kunde komma på exotisk skog. Ja, ja, vi får se mer om det här snart. Men jag känner ju dig framförallt som, som DJ. Mm. Eh, vi, vi har också spelat ihop mm. eh, en gång nu på Marilla vår Det var kul. Mm, det var kul. Det eh, kul. Jag förknippade dig ganska mycket med så här disco. liksom mm. disko, doftande house, typ. Mm. kan man säga det. Det kan man säga, absolut. Alltså, jag kör ju ganska mycket så här barspelningar och då mm. brukar jag passa på att så här, spela lite flummer lite mer slow-grejer. men när jag spelar på klubb så blir det ju mycket disco ja discohouse det går väl det pendlar lite grann. just nu så typ idag till exempel så jag har vi ett ganska ovanligt house selection typ uh -huh. för att vara myte. Typ. Nice. Ja, mm. uh, uh, det blir, kommer bli lite varannan låt som vanligt. Mm. Uh, jag tänkte börja med en låt som jag har lyssnat sönder nästan nu de senaste veckorna. Vi har ju haft två veckors uppehåll här. Uh, och den är också några månader gammal ska jag <laughs> erkänna. <laughs> Men jag tror inte att det är jättemånga som har haft den. Young Fum. Yeah. Remember, yeah. it was it was back December. <laughs> <laughs> Cocaine, marijuana, broke days that you go harder. Came for, it, for, it, for it. place orders, oh. for the, came place, oh. place oh. the. Had to go the to auntie. Remember, broke days chilling in the house. member, broke days chilling in the house. member. it was back like in December. It was like back in man. I had to get my better pay. Hey. Cocaine, marijuana, broke oh. days that go harder. Oh. Came for it, place orders, oh. for the, oh. came for the. Had to i remember both they chilling in the house. Remember both days chilling in the house. Remember it was cold like December. It was cold December I had to get my bread up. It was cold like December. It was cold like December, cold like December I had to get my up. in the house. Remember both days chilling in the house when I had to get out of bed. Out of So met a cat, got go pack, nice gun. Go jump in, I ain't even. No, no, no, need that money coming in, man, man, I need that money coming in. You shake your ass to your thing, go down, it. I'm getting money and yeah, she love it, getting money and yeah, she love it when I met her at the club. Never fuck I'm it, fucking. hit it from the back, call it backwards. Then back she wanna fuck, had a bad day. A, bad day. a couple of niggas tell them catch me, yeah. In the bundle, in the bundle, in the bundle. In the bundle. In the bundle. In the bundle. I get our money and flip it. In the bando, in the bando, all of my niggas stick with it. In the bando, band cocaine and mar marijuana, in the bando. Cocaine, marijuana, broke days that you make me go harder. Oh, uh, California, uh, place orders, California, uh, place holders. Uh, uh, How they go down? I tell it to a auntie. I remember, both they chillin' in the house. Remember, both they chillin' in the house. Remember, I'm real. Call it the summer, it was call it the summer, man. I had to get my better play. Ay, cocaine, marijuana, marijuana. broke days that you make me go harder. Oh, California. Place orders, careful hey. to place orders. How'd it go? Damn, I turned hey. hey. Remember, both they chilling in the house. Remember, both they chilling in the house. Remember, hey. Hey. it was calling the summer, it was hey. December, hey. I had to get my brother up. Hey. I get that money, I flip out the whip. Hey. Hey. I get that money, I, hey. Hey. I get that money. Who's the other nigga that's doing my thing? My, my team coming with me, my team coming with me, my team coming with me. Wherever I go, my team coming with me. We doin' shows, my team coming with me, my team coming with me. I locked down the city, man, I'm gonna get busy. Manor, manor, get busy. Get the strip club, shake the titties for your fiddies for your biddies. Never like, on, nizzy it. Man I ride to the city. I'm need a me twisty. Cocaine, see, my it, wanna Broke days, that's make me go harder. Cave fun, game. Place all the came for place all yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. oh. Had it go down a test to I'm say I remember, broke they seen in the house member, broke they sing in the house member. I remember yeah. the summer roots, they fall at the summer, man. I had to get my better baby. Hey. cocaine, my wanna Broke days, that's make me go harder, cave jag tycker det är så himla nice Att uh, det finns massa unga Rappare i London Som verkar lyssna jättemycket på Typ Atlanta, hiphop Och här, saker från Chicago Och mm. sånt som låter nytt Och kul uh, Och så, och så det blir det så himla knäpp Det blir så en knäppt sound Uh, när man, liksom, man, man kan liksom inte riktigt placera det i, i världen på något sätt. Nej men verkligen. Alltså det känns också som två typer av världar som jag verkligen inte får ihop i mitt huvud. Typ. Nej. Men det lätt bra. Alltså jag är så himla dålig på sån här musik. Eller jag säger svin dålig koll. Uh. Uh, men det, det är skönt. Jag har börjat så här typ, framförallt i perioden när jag har spelat väldigt mycket flera dagar i rad typ och mm. är så här lite trött på musik och Sin behöver egen musik. Exakt. Jag typ, behöver så ett litet moment hemma när jag måste varva ner. Har jag börjat lyssna på typ, ja, men lite så och hiphop. Eh, mest för att det funkar typ som någon slags sjukh så palettrensare. Ja. Men gud, jag har ju också det mm. fast med typ så här riktigt långsam skäggrock, typ. det är, det är så skäggrock så konstigt. Men det är min så liksom, ja men verkligen palettrensande men, men också någonting man bara kan vai typ mm. utan att Spelas så stor roll. Precis, sånt som man inte har någon så här känslomässig relation till överhuvudtaget. Ja, men jag kanske har det också, men det är ändå ja, det är bara mm. så här tryckt och lugnt, typ. Mm, Det känns som att de flesta borde ha det så som jobbar med musik på något sätt. Ja, jag, jag tycker också att så här, väldigt bred pop kan fungera ganska bra mm. som palettranser, typ Bieber. Ja, äh, men verkligen, Bieber funkar alltid. Ja, det brukar vi <laughs> spela också. Uh, vi ska köra igång ditt första låtval. Vad är det? Det är en låt som är från ett kommande släpp av Prins Emanuel som är en Malmö-producent. Mm. Det är från ett dansbolag som heter Music for Dreams. Vem, vad är det här för snubbe? Är det någon du känner? Ja, jag känner honom. Han är från, ja, han är från Malmö. Jag, känner, jag bodde i Malmö några år mm. och då hängde vi. Han är väldigt, väldigt grym och har ett skivbolag som är ett av mina favoritbolag som heter Fasan Recordings. Hur skulle du beskriva den här låten? Oj, det kanske är det här som är Balearic House, ja, eller? Lite <laughs> slow Balearic House. Siri du och så här rycker lite med ögonbryrnet. <laughs> men har inte, du, har inte du upplevt det också när man ska spela någonstans och bokar den bara, men skriv en liten text ja. typ, om vad du spelar. Mm. Och man bara... Vad? Man ville inte ta ordet Balearic <laughs> i sin mun. <laughs> Nej. men vilket resulterar i att och man scrolla igenom typ alla texter på typ... Jag menar, Lilla Barens hemsida ja. Att det är liksom så här påhittade genrer Som typ någon har såhär Sittat och typ lollat åt Till exempel, vad? Ja men okej okay, för att nu när vi spelade den här låten Typ intellektuell buggy typ. Wow <laughs> Alltså jag menar jag har väldigt svårt att göra det seriöst Ja ah, uh, gud Det är svårt Ja men jag tycker överhuvudtaget att det är så här Av alla liksom så här, jag inte, Kulturformer som jag typ konsumerar så är musik typ det jag intellektualiserar minst kring. Liksom. Ah, ja, är det så? Ja, faktiskt. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Alltså jag känner att typ man har pluggat och man har, jag är så här läser mycket böcker och så här och typ mm. konstintresserad så blir det, det är liksom grejer som jag känner behöver så mycket mer förklaring än musik som är så himla så här känslostyrd för mig. Ja, mm. Men mm. Jag menar, ljud, det är liksom... Det går rakt in. Typ. Ja, verkligen. Jag har jobbat med det jättelänge. Men det är ju ganska dumt. Alltså, jag kommer på det ofta att det är ju hopplöst. Man skulle ju bara vilja låta det vara mm. vad va det är. Typ. Jag hoppas att vi ändå kommer ganska nära det i den här podden. Ja, ja, men det tycker jag. Men man kan ju bli lite trött på adjektiv överhuvudtaget. Mm. <laughs> jag vill inte beskriva någonting någonsin igen. Men jag är ju alltid intresserad av varför, varför folk... Så här, gilla någonting, ja. så ja du får stå ut med det. Ja, men jag menar inte att dissa musikjournalistik. Nej men gud, det är det, det är det jag gör här typ. Uh, berätta igen vad det här var. Det här var Prins Manuel. Uh, Just det. Precis, och den här skivan kommer en gång i mitten på maj tror jag. Intellektuell buggy från uh, ja från jag Malmö. <laughs> och jag tror att uh, vad var det? Skivan heter Arbete och fritid. Snyggt. Vaknar och jag utan dig Undrar om du tänker på mig Flaggorna utanför dramaten Där står jag kvar känd, ensam utan dig Som att jag hittat på och fantiserat dig Allt som vi gjorde Kan vi gå tillbaka till när vi har förut Ni svensk, R&B, Gina Lee, eh, Dramatan, ett här låten, släpps på Wow Dad. Eh, som känns som att de går från klagat till klagat och bara plockar ihop ett kul stall med artister. Vad tyckte du? Ja, men jag tyckte det var nice. Det var verkligen någonting som jag inte så här skulle hitta själv, tror jag. Nej? Eller vad hittar man sån här musik? <laughs> ibland får man en skickare till sig om man ja. har en podd. <laughs> det är <bra. laughs> uh, ja, nej, men Jag tycker att det låter lovande. Mm. Uh, håll utkik efter Gina Lee. Uh, vi, vi smyger igång uh, lite Göteborgs... Uh, Göteborg, vis. Berlin, uh, någonting. Ah, Okej. Okay. Uh. <laughs> vem, vem är det vi har uh, Det är Sankt Göran. Mm. Som är en så här, Berlin -producer eller, så här, baserad svensk uh, producent. Som jag träffade i helgen när jag var i Berlin. Ja, vad gjorde du i Berlin? <laughs> jag hängde runt och var på Bergheim och typ hängde med kompisar. Mm. Jag var också i Berlin och såg Berghain från mitt otellvönster <laughs> men kom aldrig dit. Fortfarande aldrig varit där. Det känns, ja. som, att, det känns som att jag är den sista den sista sockor. Småningar förbättring. Men vi får dra ut på Full trip i ja, ta med mig snälla. Uh, hur kommer det sig att du fattade för den här låten med Sankt Jörgen? Alltså, jag tyckte den var så här en rolig hauslåt. Uh, med så här lite softa små element som är så, typ såna grejer som jag gillar. Du kommer att höra, det kommer små nicea grejer till bitet. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, vi blir snäggiga igång. Den här. Mm. Ja, men på tal om så här påhittade genrer och sånt som så vi snackade lite om här innan. Jag bara, mm, yoga-rock. <laughs> du fattar ändå vad jag är just efter det, eller hur? Ja, shit, den kommer jag att sno. Ja, det är så jag. <laughs> uh, nej, men nu är ju någonting med den här gitarriga slingan. Som mm. Jag vet inte ens om det är en gitarr, men någon slags synt som låter som en gitarr kanske. Uh, som gör det lite... Det har en liksom en rockfil um, som är nice. Tycker jag. Mm. Mm -hmm. men vad, vad var det för element som du. Som Nej men du det, var, det var nog det. Alltså jag vet inte, jag tycker verkligen att så här, jag tycker om den här låten på den är så himla, så här, Den får mig att bli väldigt sugen på att festa. Mm -hmm. Vilket ändå är så här. Det kan man säga om mycket. Det kan man mm. säkert säga om, om typ nästan. arena. House. Men för min del så är det ändå så här. Inte så här jätte. Yeah vanlig effekt då, att lyssna på. Nej, okej, okay, okej. Okay. Ja. Vad tror du att det är i den här låten då, som skapar så party, party vibe? Ja, men det typ, mm. så här typ och bara jag menar, den är liksom den, den gör mig glad. Den känns helgig. Ja, det känns väldigt lite YOLO <laughs> <laughs> Ja, faktiskt. Sen typ ja, brukar låta så här. Alltså helt ärligt så är det här, det här släppet det är det första jag hört om honom. Jag vet inte, mm. jag har dålig koll. Han är ju, jag träffade honom första gången i helgen. Ja okej. Okay. Så alltså det är ingen person som jag har så bra koll på eller någonting. Men han skickade det här och samtliga spår var bra. Och den mm. kommer också någon gång i maj. Kul. På en Berlin-label som hette MM-discos. Mm, Discos, vet inte riktigt. Okej. Okay. Mm. Håll utkik. Jag tycker också att det var bra. Det var en bra mm. så här, drivig uh, känsla i den. Det, Eller? Kanske, det, det kanske är det som var nog ville upp. Vi sitter här och dricker bubbel nu. <laughs> <laughs> det bidrar säkert också. Uh, vi fortsätter med någonting som jag uh, fastnade lite för. Som också var en ganska bra uh, så här, drivig känsla. Rätt skramligt uh, och mysigt. Och jag tänkte också på att det här, men det ska bli kul att se om det här är någonting som Camilla gäller. Ser vi vad du känner. Vad känner du för den här musiken? Det här var Right Up My Alley. Vad kul! älskar de här trummorna. Ja, de är så bra. Jag gillar det här. Det låter som att jag håller på att skeva hela tiden. Väldigt nice känsla. Att det hämtar upp lite i sista sekund. Konono, number one, tror jag att man säger. Det är ett kongolesiskt band. Mm. som släpper ett album nu i april ihop med en portugisisk producent som heter Batida um, men det är skönt för att det låter så här som att det är någon, någon känsla från förr möter någonting som låter så väldigt modernt um, jag tycker att de har lyckats bra med den mixen verkligen. Alltså jag älskar ju alltså. ja. I någon sida av en afrikansk musik. Men jag det är så hemskt att säga så. Alltså. Jag vet inte riktigt. Jag gillar världsmusik. Jag gillar europeisk musik. Det tycker jag är jättebra. Jag gillar hela världen i alla fall. Världsmusik ja. ähm, och framförallt då mycket från Afrika. Det finns jättemycket. Men jag blev förvånad över att det här var nu producerat till så himla som någonting man skulle kunna komma över efter typ två timmars YouTube. Ja, jo, men visst. men men men ändå har du ju någonting. Alltså det har ju någon modern touch ändå som ty Jag tycker jag gör det hela skillnaden typ. mm. Men du, har du några särskilda regioner eh, som du extra peppat på när det kommer till mm, Svinstora men det stora finns... musik. <laughs> ja, men det känns ju mycket från så Etiopien mm. gör det ju. Uh, det har du hur... hört Michael Seifu? Ja. Så Gud, vad jag tycker att han är bra. Mm. Men det finns ju hur mycket som helst alltså, men det är ju verkligen så här om man typ, jag, jag är ju verkligen inte så skivsamlare överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Men jag har hängt mycket med folk som, som är det. Mm. Och det finns ju, det är en sån, den kontinenten fortfarande fast europeer, en guldgruva. Mm. <här> all, Allt allting som man säger, som har ja, med det att göra låter bidrigt, hur <här> ja. man än bryder, vänder på det. Men ja, mm. sjukt mycket bra musik. Uh, på tal om att uh, vara skivsamlare och lite nördig... Och sådär, den här genren som du gör i som är någon slags disco-värd eh, disco eh, förknippar jag väldigt mycket med så skivslämnande dudes framförallt. Eh, känner du igen dig? <här> <här> den, <eller>? eh, ja. <här> ja, det gör jag. Hur är det att vara en, en tjej som inte identifierar sig som en skivslamlare när man ska spela alltså, svår disco? Alltså det är typ helt okej. Okay. Alltså jag tycker typ att jag eller så här, det rullar på rätt bra för mig och är väldigt så här upp typ inför så här, inför mig när jag spelar skivor och så här mm. men samtidigt så är det ju så här alltså för mig så är det verkligen så här en en grej som jag tänker mycket på att det är jag spelar inte skivor och det är verkligen så här, det är ju inte lika kraddit typ men det är också så här, det, det är någonting med... Jag vill liksom inte heller göra det. Och men du, det, du, menar, du spelar inte vinyl? Jag typ, precis, jag spelar inte vinyl. Nej. Och eh, jag känner att så även om folk är väldigt så här, softa mot mig. Jag har inte haft något så här... Jag har aldrig känt mig typ, diskriminerad. Typ. Men så känns det ändå som att folk inte typ, förstår varför jag inte börjar göra det. Mm. Det känns som att jag ofta har typ ungefär samma samtal med olika DJs. Av den liksom L generationen och typ jämnåriga också för den delen, mm. som typ är så här, men du som har så bra koll på grejer, du som har så himla rara grejer, varför samlar du inte det? Ja. Och, och jag bara... Nej, men inte för att jag har liksom inget intresse av att så här erövra den grejen. Typ. Du behöver inte äga plastbitarna och att tycka att musiken är Nej, det känns så här, det känns så här, så gud, jag tar inte det här personligt nu alla vänner. Men gud det känns okult. Ja, okej. Okay. Jag trodde att vi nyligen var på väg tillbaka som någonting som känns så nice. Men inte det här med samlarvärde nej, och, och liksom deadstock. Ja, nej. Samlande överhuvudtaget, är svårt alltså. <laughs> vi har ett av dina låtval här i bakgrunden. Vad är mm. det för något? Det här är Andras, också known as Andras Fox. En flummig australiensisk producent som har spelat i Stockholm en gång i, mm. på Underbron, Som jag såg spela första gången i en kompislägenhet i Malmö. Det där är där det Ja. Musik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 Funky det blev. <laughs> ja, det blev ganska funky. Ja. Det här är ju verkligen så här, jag sa det i pausen där allt så, Nej men att uh, det här är så himla mycket mer typ, så här, pausigt, det här släppet. Kanske inte den här låtena än typ, de andra grejerna han har gjort innan. Mm. Som verkligen är så här, väldigt så här, flummiga med typ så här, havsljud panflöjt. Kanske inte val oljetrugan. Valsång. Ja, oh, men nästan. <laughs> <laughs> Okej, okay, så det här, är, det här är en hit i, i hans värld kanske? Det Jag vet inte, jag tyckte det här var nice. Hela så. det här släppet är lite så Det släpptes för typ något, ett par veckor sedan kanske. Men mm. um, jag tycker det är kul att liksom, han ändå släpper låtar som man kan typ, köra ute lite mer. Som inte är värsta avbrottet och liksom... Mm. Att alla bara stannar upp och typ tar en stund. Typ. Ja, men det var nice, det var knorrig. Mm. Men musé. Men jag kommer så sabba den musiga stämningen, då, tror jag. För det här, det här är ganska brötigt mm. Men ändå fett, tror jag. Alltså Vi får se hur du känner. Vad det här? Tittar Ja, bra. Extremt bra. men jag, alltså jag känner också verkligen att jag börjar typ så här. Jag har alltid lyssnat på mer så här, eller mycket på elektronisk musik av så här olika schangers mm. typ. Men jag börjar verkligen gå mot ett håll som är typ så här hårdare. Mm. Ja, men jag känner samma sak. Lite mörkare hela tiden, eller lite malande, lite mulligare. Ja, det här, det här är rätt stökigt, men ändå fett. Ja, happa. Uh, en ung brittisk producent. Uh, den här låten heter Drag. Jag vet inte om vi glömde att säga innan att uh, förra låten heter Soyboy. Ah. Så, det är så bra titeln. <laughs> soyboy. Jättefin. Ah. Dreamboy, soyboy. Uh, vi, jag glömmer ju ganska ofta att um, berätta vad, vad det är för musik vi spelar. <laughs> Men man kan alltid kolla på rodeo.net uh, i Jenny och vännerbloggen. Där finns alla och så. Um, Diddy City. Uh, mm. En, en god en god vän eh, som var med här i Jenny for inte himla länge sedan. Även Johan just, Johan även Oling. känd som rave-experten Exakt. Mm -hmm. <laughs> så gött epitet. <laughs> Vad skulle du stå i telefonkatalogen efter ditt namn? Um, gud. Uh, Life-lover. ska jag Nej, jag vet inte. Du <laughs> <Det> säger så. <laughs> ah. Men rave-experten Johan Norling, Uh, alias uh, Divi City. Har du plockat med dig någonting helt nytt? Ja, där? den här skivan släpps på hans inre bolag mm. Late Night City Tracks. Uh, tror jag att det heter mm. Gud, jag och Ja, och den kommer släppas nästa vecka. Slut på nästa vecka. På kassett? Nej, jo. Mm. Ja, och ja. Jag har Det pratade ju väldigt mycket om uh, när han var här. Att uh, det är kassett som gäller. Det, det, det, är, så, det är det han gillar. Liksom. Ja. Och när Han är i till Ysland och. Uh, gå på kolla klubbar så ges all musik ut på kassett. Så <laughs> jo, knappt. Men, ja. <laughs> ska Skulle bli kassettsamlare? Kan man liksom? Jag tycker det nr. Nr. <laughs> <Gör> det <revolt. laughs> Ja, det är det att göra revolt. Men ja, den här låten är nice. Hela det här släppet är asösigt och nice. Och alla måste komma på releasefesten på Underbron nästa helg. Gud, vad fetarna Eller hur? Så bra. Johan. Vem du är? Säger man så? Sultanate of Delhi. Ja, alltså jag har haft väldigt svårt att uttala alla de här titlarna. Men alltså hela skivan är helt så här fantastisk. Fett. Jätte ösig och så här skitbra verkligen. Ja. Du, när spelar du skiva nästa gång? Ja, um, oh, inte nästa helg. Här... Någon två veckor. Alltså jag har en liten paus nu i och med att jag så här försöker... Har ett jobb. Ja, exakt. Jag har ett jobb nu. Och sist jag hade det så spelade jag skivor ändå förra i veckan. Och det mm. blev helt ä, åldrades typ två år på mm. två månader. Mm. Men ä, ja, det är ingenting jättespännande på gång. Jag har lagt så här, spela på Rish, spela på Tranan, spela på UB. Mm. Närmsta månaden typ. Men ä, annars så är det ganska chill. Jag kanske ska plugga min egen spelning <laughs> det brukar jag aldrig göra, men um, jag och Love Lagerberg, Favo, ska spela på audio, alltså källan eh, på bands, eh, fredag, om man nu lyssnar på den, den här kommer komma ut fredag. Okej, okay, så snabbt, uh, alltså. nice. Ja, men precis. Men det är bra, då kan jag också, då kan jag också klämma in att ja. det är värsta, extremt grymma helgen på Underbrunn. Alltså imorgon spelar det Alianata och Tauli. Vilket kommer att bli asfett. Och det är också Feminite. Vad betyder det imorgon? Alltså lördag? Nej. Fredag. Jo. Alltså okay. idag fredag. Då, om man mm. lyssnar på fredag. <laughs> så det kommer att vara ösigt. Ja. Uh, men också på lördag så är det så här Lego Veltcher Live. Vilket kommer att bli asfett. också Hur mycket Babbel folk kommer så Mycket folk tror jag. Och man får passa på nu. För det är inte så alla många helger kvar innan. Nej är vad säger. sjukt. Vad är Nej, sista? 16 april sista... Kvällen. Och sen Och, så ja. När du har uh, trädgården igång då, Hur lång paus blir det? Ja, det blir en liten paus alltså, Jag tror inte jag kan säga när Men man, det kommer, folk kommer märka När det är, premiären är på gång För att mm. det märker man i sitt uh, Sociala medieflöde ja, jag, jag kan tänka mig det Och jag, jag bara tycker att det är skönt Att så här, veta att det blir en sommar Vi <laughs> kommer ha kul Men den kommer, jag lovar Den kommer komma så fett. Camilla, vad roligt att du var här. Kom Tack tillbaka. för det att du kom. Det var jättekul. Äntligen! Äntligen! Så bra <laughs> låtar också. Vi avslutar med uh, Uber Everywhere. Så bra titel också. <laughs> Travis Scott's uh, version på den här uh, knasiga hiten. Hej då! Yes. Ciao! Ja! Yeah, yeah. Alright, yeah. okay, it's late, yeah. Yeah, Uber to your crib, I cannot wait, yeah. I can't evade yeah. Niggas wanna hate Yeah, they do that by the day yeah. Yeah. On these skates I've been moving state to state. state But that lobster and that steak I got more shit on my plate Rolling in my Uber That's just how I use my time Blowing on that backwood That's just how I use my mind Looking out the window Hoping it all will be fine Pain on mine Pain on pain on mine, yeah. City, they shaking that ass, yeah, yeah, yeah Diamonds of Atlanta, they be bad, yeah, yeah, yeah When we hit the live, I got that back Straight up. Big throw DJ Eric, got that bitch on smash, yeah, yeah, yeah Play that shit that make them dance, yeah After call me when you dunk out in them bands, yeah, yeah, yeah, yeah. Please don't let it get late yeah, yeah. I'm a Uber to your crib, I cannot wait, yeah. It's late. I've been moving at my pace, Tell me what we goin' through is just a phase, yeah, yeah, sure, yeah. North side coolin' shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy. Get up out my face. And my ex keep calling, swear that she be in the way. And I need a thick rib bone, shorty. Where I lay, bad bitch in LA. Tell me that should make the trip, shorty. Bad as hell, yeah. With them college journalists, the Uber every fucking where. Free rolls in my VIP, Canada John, yeah. I think that bitch from the six, shorty wanna kiss me, but I know she sucking dick. Shorty wanna kiss me, but I know she sucking. Uber everywhere, free rolls in the veil. Yeah, Uber everywhere, free rolls in my veil.